Második fejezet. A kapu őrök. Apa nem sokat keresett a kerékpárjavítással. Igazság szerint a környékünkön senkinek sem volt sok pénze, így mindig kérlelték, hogy segítsen és majd legközelebb megadják a fizetséget. Jó szívű ember volt, ezért aztán gyakran nem jutott tenni valóra. Sokszor előfordult, hogy csak vajas vagy lekváros kenyeret kaptunk. De én sosem panaszkodtam a gyomromra, mivel tudtam, hogy anya és apa így is eleget idegeskednek. Végül aztán pattanások kezdtek kijönni rajtam, és orvoshoz vittek. Az orvos közölte a szüleimmel, hogy vitaminhiányos vagyok, ezért naponta friss gyümölcsre és zöldségre van szükségem. Azonban állandó pénzszűkében éltünk, és csak olyankor jutottam hozzá gyümölcshöz és zöldséghez, ha a szomszédunk, akinek nagy kertje volt, adott nekünk valamennyit. Ami a ruházkodást illeti, sokat jelentettek nekünk az Amerikában élő rokonainktól kapott csomagok. Valóságos csodaszámba ment egy ilyen postai küldemény. Kemény életünk volt, ahogy másoknak is. Apa műhelye kicsi volt és sötét. Hátul tartozott hozzá egy bádogtetős fészer, itt végezte a javításokat. A fészer tele volt padokkal és szerszámokkal, mindenféle eszközökkel, és mindent átjárt az olaj és kenő anyagszag. Előfordult, hogy mielőtt apa bejött a házba meginni a teáját, behívott engem a fészerbe, hogy segítsek neki tartani a kenőanyagos tégeit, míg ő megtisztítja a kezét. Az anyag fekete volt, ragacsos és rettenetesen büdös, ám a célnak megfelelt. Miután pár perc alatt demaszírozta a kezébe, mindig letörölte egy régi koszos rongyal, majd jól összedörzsölte. Aztán bement a konyhába, hideg vízzel lemosta a maradék anyagot. Meleg vizet csak a tűzfelé lógatott kannából vehettünk, így a keze végre ismét tiszta lett. Imádtam segíteni neki. Az is elég volt, hogy tarthattam a tégeit, és néha még arra is megkért maradjak a műhelyben, amíg ő teázik egyet anyával, hát ha betéved valami kuncsavt. Az iskolában, ha a tanár épp nem volt a székénél, Hózusz néha elfoglalta. Az első ilyen nap, mikor megláttam Hózuszt a tanteremben a széken, majd kiugrott a szemem a helyéről, hangosan kérdeztem, mit csinálsz te itt? A tanár meghallott valamit, megfordult és felém nézett. A szám elé kellett tennem a kezem, hogy el ne magam. Azért lepődtem meg ennyire, mert noha mindig voltak őrangyalok a tanteremben, Hózusz különbözött tőlük, ő nem őrangyal volt. A gyerekek őrangyalai igen erősen fénylettek. Hózusz viszont abszolút másmilyen volt, sokkal emberszerűbb. Köpenye is mindig oda a padhoz. Hózusz mutatta meg nekem, mi a különbség az őrangyal és a különleges angyalok között, akiket életem szereplőiként kaptam. Gyerekként meg kellett tanulnom, miként tegyek különbséget az angyalok fajtái között. A különböző fajta angyaloknak különböző képességeik vannak – Ugyanúgy, ahogy meg kellett tanulnom más gyerekekkel együtt, milyen egy tanár vagy egy orvos, meg kellett tanulnom felismerni a különböző angyalokat is, hogy aztán elképzelhessem, miként segíthetnek nekem vagy másoknak. Hózusz gyakran megnevettetett. Az egyik nap rákérdeztem. Nem gondolod, hogy azért tartanak lassú felfogásúnak, vagy, ahogy tőlük hallottam, retardáltnak, mert sokszor látnak mosolyogni és nevetni, miközben nem látják, mi teszem? – Mit gondolnának, ha tudnák, hogy ott ülsz a tanári asztalnál ebben a professzori jelmezben? – Hózusz levetett. – Kirohannának a teremből, kiáltoz vagy itt kísértetek vannak. – Nem látnák, hogy angyal vagy? – Nem. Veled ellentétben ők nem látnak minket. – Mint már említettem, mindig is azt hittem, a többi gyerek ugyanúgy képes látni az angyalokat és beszélni velük, mint én. – csak hat éves korom tájékán kezdtem észrevenni, hogy ez nincs mindig így. – Tudod, Hózusz, biztos vagyok benne, hogy vannak gyerekek, akik látják az angyalokat. Azt válaszolta. – Igen, persze, hogy látják, de csak egészen kicsiként. Azután felnőnek. – Mire elérik azt a kort, amelyben te most vagy? A legtöbbjük nem lát minket többé. Vannak, akiknél már három évesen eljön ez az idő. A helyzet az, hogy minden kisbaba látja az angyalokat és a lelkeket. Mikor azonban elkezdenek beszélni, a felnőttek megmondják nekik, mi valódi és mi nem az. Így aztán, mikor a gyerekek nem kézzel fogható dolgokról beszélnek, kijelentik nekik, hogy csak képzelik őket. Arra nevelik a kicsiket, hogy hagyják el a képességüket, hogy látják és tapasztalják a spirituális valóságot. Manapság az oktatás is egyre korábban kezdődik, így kevesebben beszélnek az angyalokkal, és az angyalok szerint ez az egyik ok, ami miatt meg kell írnom ezt a könyvet. Számomra ez ijesztő, mert nem akarok nevetségessé válni, de tudom, hogy meg kell tennem, és végül úgy is megteszem, amit az angyalok kérnek tőlem. Sok milliónyi angyal létezik a világban, lehetetlen lenne megszámolni őket, akár a hópejheket, és közülük sokaknak nincs elfoglaltsága. Mindent megtesznek, hogy segítsenek, de nem minden esetben jutnak el hozzánk. Képzeljük csak el a több millió munkanélküli angyalt, ahogy körülöttünk keringenek. Tétlenségre vannak ítélve, mert az embereknek keményen kell dolgozniuk a megélhetésért, és nincsenek tudatában annak, hogy körülöttük mindenütt ott vannak az angyalok, segítségre készen. Isten boldognak szeretne tudni minket, azt szeretné, hogy élvezzük az életet, és ezért küldi őket hozzánk. Rengeteg spirituális segítséget kaphatnánk, és bár vannak közülünk, akik igénybe vesszük ezt, még többen figyelmen kívül hagyjuk. Az angyalok ott sétálnak mellettünk, szólnak, hogy itt vannak, mi azonban nem halljuk, nem akarjuk meghallani őket. Úgy hisszük, képesek vagyunk mi magunk mindent megoldani. Elfeledkezünk róla, hogy van egy lelkünk, és úgy véljük, pusztán csak húsvér élő lények vagyunk. Azt hiszük, ennyi az egész. Nincs túlvilági élet, nincs Isten, nincsenek angyalok. Nem csoda, hogy materiális szemléletűvé váltunk, és csak magunkkal vagyunk elfoglalva. Az emberi lény azonban több, mint hús és vér, és onnantól fogva, hogy ezt észreveszed, és elkezdesz hinni abban, hogy van egy lelked is, megnyílik a kapcsolatod az angyalokkal. Ahogy ott ülsz, olvasom, kezedben ezzel a könyvvel, akár hiszed, akár nem, ott áll melletted egy angyal, a te őrangyalod, aki mindig veled van. Mindegyikünk kapott az életéhez egy ajándékot, egy fényenergiából való pajzsot. Az őrangyal egyik feladata, hogy körénk tegye ezt a védő pajzsot. Isten és az angyalok szemében mi mind egyenlőek vagyunk, mindannyian megérdemeljük a védelmet, törődés, szeretetet, függetlenül attól mások mit, jót vagy rosszat tartanak rólunk. Mikor ránézek valakire, látom körülötte a védő pajzsot, mintha élő része lenne az illetőnek. Az angyalod a kapuőr, aki ott áll a tested és lelked közötti átjárónál, még azelőtt kielöltetett számodra, hogy megfogantál volna, és ahogy növekedtél édesanyád méhében, veled volt minden pillanatban, és védelmezett téged. Onnantól fogva, hogy megszülettél, majd később felnőttél, őrangyalod egyetlen pillanatra sem tágított mellőled, veled van, amikor alszol, vagy a fürdőszobában mosakszol, mindig, folyamatosan, sosem vagy egyedül. Halálod pillanatában is ott lesz melletted, segíteni az eltávozást. Más angyaloknak is megengedi, hogy segítsenek neked különböző ügyekben, ezek az angyalok jönnek, mennek az élet során. Én tanítónak nevezem őket. Talán nehezedre esik elérni mindezt. Ha hitetlen vagy, felül kéne vizsgálnod szkepticizmusodat. Ha cinikus vagy, kérdőjelezd meg cinikusságodat. Mit veszíthetsz azzal, ha megnyitod magad a lehetőségnek, hogy léteznek angyalok? Mit veszíthetsz azzal, ha megnyitod magad spirituális énednek, és megismered a lelkedet? Kérd meg az angyalokat, mostantól segítsenek téged. Ők csodálatos tanítók. Gyerekként rengeteg időt töltöttek velem az angyalok. Tanítottak, megmutattak nekem mindenféle dolgot. Boldog voltam, ha órákon át magamban lehettem. Egyik kedvenc helyemnek az emernővéremmel közös megkit kis hálószobánk számított. Alacsony menyezete lejtett az ablak felé, és maga az ablak annyira lent helyezkedett el, hogy le kellett térdelnem, vagy kuporodnom a földre. Úgy láthattam, csak mi zajlik lent az utcán. Figyelhettem, ahogy a szomszédok elhaladnak a járdán, és néha észrevettem mellettük valamit, amiről ma már tudom, hogy az őrangyaluk volt, mintha egy gyönyörű, fénylő társ lett volna velük. Olykor az őrangyal lebegni látszott, máskor viszont úgy tűnt, mintha ő is sétálna. Az is előfordult, mintha része lett volna az illetőnek. De külön is mehetett mögötte, ilyenkor szárnyaival körbevette kettősüket egyfajta védőöleléssel. Ezek az angyalok akármilyen méretűek lehettek, megjelenhettek szikraként, mely aztán megnagyobbodva kinyílt teljes nagyságúra, de akad köztük hatalmas is, sokkal nagyobb, mint az általuk figyelt személy. Az őrangyalok mindig sugárzóan fénylettek, és gyakran öltöztek arany, ezüst vagy kék színbe, esetleg színpompásan. Más alkalmakkor lelkeket láttam, ahogyan bátyámat Krisztofert is. A domtető lakó szomszédunk rendszeresen elhaladt az ablakarat, körbevették a gyerekei, a négyből a két idősebb még alig nőtt ki a kisbabakorból, és volt egy csecsemő, meg egy kisebb gyerek is, őket egy régi, nagyméretű babakocsiban tolta. Láttam haladni mellettük egy idős férfit is. Egyik nap, ez a szomszéd megjelent az anyjával a műhelyben, és hallottam, a nő arról beszél, mennyire hiányzik neki a nemrég meghalt édesapja. Akkor eszméltem rá, hogy az idős férfi, aki vele ment, az ő édesapja volt, a gyerekek nagyapja. Mosolyogtam, mert bár hiányzott neki az édesapja, még mindig ott volt vele, csak épp a nő ezt nem láthatta. Annyira szerette ez az apa a lányát, hogy ott maradt vele lélekformában segíteni és enyhíteni a fájdalmát, és vele is fog maradni, míg csak a lány képes nem lesz őt elengedni. Eleinte összetéveztettem ezeket a lelkeket az élő emberekkel. Krisztófer esetében nem egyszer megtörtént ez, de idővel az angyalok megtanítottak rá, miként figyeljen meg a különbséget lélek és élő ember között. Nem könnyű ezt elmagyarázni. Egy lélek egészen olyan, mint egy átlagos ember, csak éppen fénylőbb, mintha egy fényvilágítana benne. A lelkek képesek szabályozni a fény erőségét. Minél erősebb, annál áttetszőbbek és fénylőbbek. Ha csökkentik fényük erejét, amit olykor megtesznek, hogy ne legyen zavaró a megjelenésük, könnyen húsvér embernek tűnhetnek. Egyszerűen fogalmazva, olyan az egész, mintha oda köszönnél az utcán túloldal sétáló szomszédnak, és csak pár perccel később esne le neked, hogy igen, a Józsi volt az, akinek köszöntél, de hát ő már hat hónapja halott. Előfordulhat, hogy csak ekkor döbbensz rá, Józsi fénylőbbnek látszott, mint általában az emberek. Az ablakból kinézve imádta megfigyelni az emberek körül áramló energiát is. Egyszer láttam egy barátom anyukáját, Örvénylő fénysugarak áramlottak belőle, fényesen csillogó májva, bíbor, vörös, zöld, türkis színekben, forgószélként törve elő egy középpontból. Ez a lenyűgöző energia más volt, mint a saját energiája. Később hallottam anyámtól, hogy a nő gyereket vár. Erre csak mosolyogtam magamban. Ugyanígy azt is láttam, ha valaki beteg volt, még ha nem is értettem, amit látok. Az illető teste körül úszó sötét árnyék azt jelezte nekem, nem stimmel valami a vérével. Ha villogott egy csont, láthattam, hogy az sérült, vagy nem nőtt megfelelően. Azt is ösztönösen tudtam, amikor valaki úgy általában nem volt rendben, még ha szavakkal nem is tudtam ezt kifejezni. Egyik nap ott kuporogtam az ablaknál, és láttam az úton biciklizni valakit. Hátul a nagy fekete kerékpár csomagtartóján ott ült a kislánya is. Az angyalok szóltak, hogy figyeljem őket, le vegyem róluk a tekintetem, ahogy elhaladnak az ablak alatt. Nem kérdeztem tőlük miért, gyerek voltam, kérdés nélkül megtettem, amit az angyalok mondtak. Tudtam, hogy azt kírik, segítsek ennek az apának és a kislányának, ezért már akkor elkezdtem imádkozni értük, amikor megjelentek az ablak alatt. Nem tudtam, mi fog történni, csak azt kértem, nehogy valami szörnyűség legyen. A férfi elbiciklizett a lányával a ház előtt, és mintha lassított filmen történt volna minden. Egy nagy, emeletes busz kezdte előzni őket, és a következő pillanatban a kislány elsikoltotta magát, a férfi pedig dőlni kezdett a biciklivel. Valahogy azonban a gyerek nem esett le a bicikliről, a lába beakadt a küllők közé. Aztán az apa remegő kézzel óvatosan kifeszegette az apró kislábat az elgörbült és meghajlott kerékből. Odavitte a síró kicsit a gyalogösvényhez, a lányka csak halkaz zokogott, nem sírt hangosan, éppen az ablakom alá. Felnőttek rohantak oda segíteni, köztük anya is. Levágtattam a lépcsőm ki az ajtón, hogy lássam, minden rendben van-e. Ahogy általában, most sem figyelt rám senki. A kislánynak lejött a cipője, lábfején véres horzsolások voltak, a küllők leszették sarkáról a bőrt, de nem tört el semmie. Kértem Istent és az angyalokat, Vigyázzanak rá a jövőben is. Már akkor, öt vagy hat éves koromban éreztem, hogy az én feladatom segíteni az embereknek. Hittem benne azzal, hogy figyeltem és imádkoztam, miközben az apa elhaladt alattam valami még szörnyűbbet előztem meg. Lehet, hogy a kislány beesett volna a busz alá, netán leesett volna az útra és beverte volna a fejét, ám végül is mindössze a lábán sérült meg, és Istennek hála rendben volt. Onnantól kezdve több alkalommal is éreztem, azért vagyok ott valahol, hogy segítsek megelőzni valamilyen eseményt, vagy amennyiben ezt már nem lehetett teljességgel elkerülni, valamivel elviselhetőbbé tegyem. Része volt ez az angyaloktól kapott kiképzésnek. Meg lehet, az iskolában nem teljesítettem valami jól, az viszont nem esett nehezemre, hogy az angyaloktól tanuljak. Egyik nap lehetőségem lett alkalmazni a kapott tudást, hogy segítsek egy barátnőm apukájának. Josie a legjobb barátnőmnek számított, ott lakott az utcánkban fején. Kedveltem, mert ő is más volt, dadogott. Igazság szerint nagyon erősen dadogott, ám amikor együtt voltunk és játszottunk, ez a probléma szinte teljesen megszűnt, csak akkor jött megint elő, ha valaki másit csatlakozott hozzánk. Josinak hosszú, egyenes, vöröses haja volt, zöld szeme, magasabb volt nálam és nagyon sobány. Az apukájának volt egy garázsa az úton lejjebb, nem hasonlított a mai benzinkutakhoz vagy garázsokhoz, egy óriási udvart jelentett, teli autóron, csokkal és alkatrészekkel. Josy apukája mindig ránk szólt, hogy ne játszunk ott, ám rögtön a kapun belül jobbra maradt egy kis üres rész. Végül aztán engedett minket ott játszani azzal a feltétellel, hogy az udvar többi részét elkerüljük. Egy felhőtlen szép nyári napon is itt játszottunk a babáinkkal, az udvarnak ezen a kis üres részén nevetgéltünk, viccelődtünk. A tiszta ruhánk volt rajtunk, igyekeztünk vigyázni rá. Emlékszem, az angyalok egész idő alatt beszéltek hozzám, és szóltak, hogy figyeljek. Azt hittem úgy értik, azt figyeljem, amit mondanak, de ez alkalommal más volt a helyzet. Végül már meg is érintettek, hogy figyelmeztessenek. Emlékszem az érintésre, megálltam a játékban, és füleltem. Mintha hallottam volna valamit, de nem voltam benne biztos. Kérdeztem Josit, de ő nem hallott semmit. Tovább játszottunk hát, és az angyalok ismét szóltak. Figyeld! Ismét füleltem, és furcsa érzés fogott el. Nem tudom leírni, mintha egy másik időbe is térbe kerültem volna. Összezavarodtam. Josie apukájának segélykiáltását hallottam halkan a távolból, Josie továbbra sem hallott semmit. Féltünk a magasan egymásra tornyozott autóroncsok között járni, tudtok, hogy szigorúan el vagyunk tiltva onnan, ám ennek ellenére úgy döntöttem, elindulok arra. Josi pedig jött utánam. Követtem egy angyalt a roncsokon keresztül, és emlékszem, ezt mondogattam. Édes Istenem, drága angyalok, kérlek titeket, ne legyen semmi baja! Megtaláltuk Jozi apukáját, rázuhant egy autó. Körben mindent vérborított, ő azonban életben maradt. Emlékszem, elrohantam segítségét, Jozi talán ott maradt vele, már nem tudom, hova is szaladtam az őházukhoz vagy a miénkhez, aki csak tudott rohant segíteni. Minket elküldtek onnét, nem engedték, hogy ott legyünk, amikor leemelték Jozi apukájáról az autót, de arra azért emlékszem, hogy jött a mentő, és a St. James kórházba vitték, közel az úton fejjebb. Akkor már rendben volt, egész jól lett. Megköszöntem Istennek és az angyaloknak, hogy nem lett baja. Az angyalaim ismét hozzá segítettek, hogy tehessek másokért. Ahogyan azt korábban is mondtam már, az angyalaid mindig ott vannak, hogy segítsenek neked, és amint kezded elfogadni a létezésüket, érezni fogod jelenlétüket az életedben. Mindig is veled voltak, érintkeztek veled, és igyekeztek rávenni téged, hogy vedd észre őket. Azt akarják, hogy tudd, sokkal több van az életben, mint első rátásra hisszük. Nem vagyunk magunkra hagyva. No, a emberi testben létezünk, mégis mindannyiunkban ott rejlik egy Istenhez kapcsolódó lélek. Az angyalok is hozzá kapcsolódnak, és amint megszólítjuk Istent, egyben felhatalmazást is adunk az angyaloknak. Másképp fogalmazva, Felhatalmazást adunk nekik, hogy mi magunk felhatalmazást nyerjünk. Szabad akaratot kaptunk Istentől, az angyalok nem írják felül ezt a szabályt. Ha azt mondjuk nekik távozzanak, ha azt mondjuk nem kell a segítségük, akkor Isten és az angyalok odébb fognak húzódni. Nem távoznak el teljesen, ott fognak várni valahol a közelben. Volt-e már valaha olyan élményed, hogy épp tartottál valamerre, és jobbra tértél, nem pedig balra, pedig belül mélyen tudtad, hogy balra kellett volna menned, és később szittad is magad ezért. Ilyenkor egy angyala fületbe súgott, ő mondta neked, hogy balra kéne menned. Körülöttünk mindenütt angyalok vannak, észrevétlenül várják, mikor segíthetnek. Azonban kérnünk kell a segítségüket. Ha kérjük őket, lehetővé tesszük nekik, hogy segítsenek minket, és a velük való kapcsolatuk erősebbé válik. Most már tudom, annyi év után az én szerepem az, hogy közvetítsek angyalok és emberek között, és gyakran kell fellépnem ebben a minőségemben. Habár megvan a magam saját szerepe, valamennyien rendelkezünk az erővel, hogy bármikor segítséget kérjünk az angyaloktól. Gyakran kértem őket, hogy segítsenek a családomnak. Nem volt könnyű életünk. Mire betöltöttem a hatodik évemet, anyának lett három újabb gyermeke. Két lány, Helen és Ifa, és egy fiú, Berry. Így öten voltunk testvérek. Mindennek tetejébe anya sokat betegeskedett, gyakran kellett kórházba mennie. Ilyenkor a családtagok elkerültek mindenfelé anya rokonaihoz. Négy éves voltam, mikor nővéremmel, emelrel rel először voltunk így Mary néninél, aki tőlünk nem messze lakott a férjével és három gyerekével. Ugyancsak pár mérföldre kerültünk el otthonról, nekem mégis a világ másik végének tűnt. Amikor először megláttam a nagynéni házát, palotának gondoltam, hatalmasnak éreztem a mi otthonunkhoz képest. A házban minden pompázatosnak, gyönyörűnek tetszett, és mindenütt meleg vett körül. Nálunk otthon legtöbbször nyírkos és hideg volt Ben. Itt puha szőnyegeken lehetett hangálni. Az étkezések elképesztőek voltak, rengeteg ételt tálaltak egy szépséges asztalon, hozzápasszoló csészékkel és szokatlanul finom anyagból készült tányérokkal. Féltem is, hogy elfogom törni őket. Ünnepszámba mentek számomra az étkezések, olyan sokféléből lehetett választani. Egyszer megkérdezték, szeretnék-e valami meleget reggelire, és alig hittem a szememnek, mi került elém. Többféle kolbász, kemény tojás, sült szalonna, véres urka, paradicsom és pirítós kenyér, és mindez én nekem. Semmit sem kellett megfeleznem vagy megosztanom senkivel, ahogy az otthon lett volna. A legjobban azonban a fürdőszoba tetszett. Teli a fürdőkádat forró vízzel, királynői dolgom volt. Ennél a vendégeskedésnél jöttem rá, mennyire szegények vagyunk. Miközben Mérinénénél laktunk, anya szülei eljöttek meglátogatni minket, és nekem fel kellett vennem a szép ruhámat, egy szürkés kéket, elő darázsolással. Szerettem a ruhákat, és ez volt a kedvencem, boldogsággal töltött el, hogy felvehetem. Korábban csak néhányszor találkoztam a nagyszüleimmel, és nagyon félénkem viselkedtem velük szemben. Mindketten magasak voltak, óriásoknak tűntek. Emellett a nagyi még kövér is volt, és bottal járt, mivel néhány évvel ezelőtt szélütést kapott. Néha, ha anya jól érezte magát, és az idő is szép volt, piknikezni mentünk a Főnix Parkba, egy hatalmas szabad térre Dublin külterületén, ahol őzek és mindenféle csodás dolgok is találhatók. A park két mérföldnyire terült el az otthonunktól, így minden további nélkül el tudtunk oda menni. Hét éves lehettem, mikor egy vasárnap felkerekedtünk, apa tolt egy biciklit rajta a piknikes kosárral, anya pedig a kisöcsémet, Berrit a nagy régi módi babakocsiban. Emmer és én gyalog voltunk, a két hugunk Helen és Ifa, pedig felváltva hol gyalogoltak, hol pedig a babakocsira ültek, lábukat lógázva. A piknik nagyszerűen sikerült, paradicsomot ettünk, és lekváros kenyeret, alma is került a szomszéd kertjéből. Apa pedig vizet forralt egy tábori tea forralóban, így forró édes teát is ihatott mindenki. Evés után fociztam egyet a testvéreimmel, majd egymagamban elmentem lófrálni egyet a nagy öreg fák között. Imádtam a park fáj között játszani, bizonyos fák energiája szinte odahúzott magához. Csodás, bizsergető, varázslatos érzés vonzott egyik-másik fa irányába, mintha csak mágnesek lettek volna. Volt egy játékon velük, körbefutottam őket, míg az energiájuk el nem fogott engem. Ezt követően pedig kiszabadítottam magam, órákig el tudtam ezzel játszani. Azon a délutánon a testvéreim odajöttek a fák közé, és kérdezték, mit csinálok ott. Azt mondtam, hogy játszom, nem kezdtem el magyarázkodni, úgysem értették volna. A délután végére már kifáradtunk a sok szaladgálásban, vártuk, hogy hazaérjünk vacsorázni. Még be se fordultunk az Old Kilménhem ródra, ahol laktunk, már tudtam, hogy baj van. Két hatalmas angyal sétált felém az utcán felfelé, és megjelenésükből láttam, hogy valami szörnyű dolog történt. Odaértek hozzám, mindketten átöleltek, és ahogy sétáltunk fel az utcán, elmondták nekem, hogy beszakadt a házunk teteje. Nagyon megdöbbentem. Mikor odaértünk a házhoz, elborzasszott a látvány. A tető nagy része be volt omolva. Apa próbálta kinyitni az ajtót, de nem járt sikerrel. És mikor vállal benyomta, porfelhő tört elő. Belül mindent a felismerhetetlenségig törmelék borított. Ahogy a tető beomlott, azzal a plafon is leszakadt. Emlékszem, az járt a fejemben. Most akkor hol fogunk aludni? Bemáztunk a törmeléken keresztül, apró lábaimnak minden beton és kődarab rettentő nagynak tűnt. Mindent porborított, minden apró szilánkokra törve hevert szanaszét, a bútorok, a játékaink, anya féltett tárgya. Anya sírva szedegetett össze dolgokat a földről, én meg csak döbbenten álltam, néztem a szüleimet, akik igyekeztek menteni, amit lehet. Emlékszem, anya felvett egy kis sötétbarna teljes csuprot, ott volt rajta a tejnyoma, és azt mondta, ez az egyetlen, ami éppen maradt. Ez a csupor volt minden, ami megmaradt az esküvői ajándékaiból. Oly kevés volt neki, és most az is mind odaveszett. Még most is itt van előttem, ahogy ott áll, szemében könnyekkel. Ezt látva én is sírni kezdtem, és mindenki zokogott, kivéve apát, aki azt mondta, ne sírjunk, ő majd mindent rendbe hoz. Anya és apa Valamiképp elrendezett egy kis részt a házban. Apa valamennyire helyrehozta a tetőt, így aztán tudtunk aludni azon az éjszakán, de nagyon veszélyes volt ott maradni. Elaludtam, és közben azon tűnődtem, hogy összedőlt a házunk. Most akkor mi lesz? Merre mehetünk majd? Otthon talánnál váltunk, és apának sem volt mivel megkeresni a kenyérre valót.